Розділ двадцятий Дюрансвіль Хеймі Час годівлі Верховний Володар Допит Один Радар бореться з бажанням побігти назад до нового хазяїна, повернутися до воріт, стрибнути на них і дряпати передніми лапами, щоб заскочити в них. Проте вона цього не робить. Вона утримала накази і біжить їх виконувати. Відчуває, що здатна бігти всю ніч, але їй не доведеться цього робити. Бо вона може сховатися в безпечному місці, якщо зуміє туди потрапити. Вона мчить все далі і далі, пригнаючись до землі. Місячного сяйва ще не видно, вовки не виють, але вона чує, що вони недалеко. При місячному сяйві вони нападуть, і вона відчуває, що світло ось ось з'явиться. Якщо все і станеться, то вона битиметься. Вони можуть напасти на неї всі разом, але вона битиметься до кінця. Прокидайся, малий. Місяці вислизають крізь розпанахану хмару. Менший у вічній погоні за більшим, і перший вовк заводить свою пісню. Але он, де попереду червоний вагон і укриття, де вони з Чарлі ночували, коли вона ще була хвора. І встигнувши туди добігти, вона прослизне всередину, якщо двері досі відчинені. Їй здається, що він не зачинив їх до кінця, але вона не впевнена. Це було так давно. Якщо так, вона стане на задній лапи і зачинить їх передніми. Якщо ні, то притулиться до них спиною і битиметься, поки стане сил. Ну, ти що, хочеш іще раз хавчик прогавити? Ні-ні. Двері прочинені. Радар проштовхується в щілину і... Два. Цей ляпас нарешті порушив мій сон, і я розплющив очі, помалу вбираючи поглядом якесь непевне тьмяне світло і когось, хто стояв наді мною на колінах. Його волосся розсипалось по плечах. Він був такий блідий, що на якусь мить я подумав, це той нічний солдат, який кермував електромобілем. Я різко сів, спалах болю рванув у голові, а за ним хвиля запаморочення. Очі в чоловіка розширились, і він відсахнувся. І він таки був людиною, а не блідою істотою, оповитою аурою блакитного світла, яке витікає з очей. Із цих очей нічого не витікало, навколо них виднілися синці, але це були людські очі. А його волосся було темно-каштанове, майже чорне, а не сиве. «Не заважаємо здихати, Хеймі!» – вигукнув хтось. «Він, чорт, уже 31-й. Вони ніколи не дійдуть до 64-х. Ті дні давно минули. Ще один, і тоді почнеться». Хеймі, якщо це було його ім'я, озирнувся на голос. Усміхнувся, сяйнувши білими зубами на замурзаному обличчі. Він був схожий на самотнього Тхорика. «Просто намагаюся як так захистити свою душу, Аю. Типу люби ближнього свого». «Кінець надто близько. Хоч не хочеш, мусиш думати про вічність». «Ха, іди ти к бісу зі своєю вічністю», – сказав той, якого звали Ай. «Ось цей світ, потім трах-бах, фейерверк і все». Я лежав на холодному вологому камені. Над кислявим плечем Хеймі було видно стіну з кам'яних блоків, які сочилися водою з загратованим віконцем десь під стелею. Між ґратами безпросвітна пітьма. Я був у камері. «Дюрансвіль», – подумав. «Ув'язнення, неволя, французька». Не знаю, звідки взявся той вираз. Навіть не був упевнений у його значенні. Знав тільки, що в мене жахливо боліла голова, і що з рота чоловіка, який мене будив ляпасами, тхнуло так, наче там у нього здохла якась тваринка. О, а ще я, здається, намочив штани. Хеймі нахилився дуже близько до мене. Я спробував відсунутися, але позаду були грати. Ти, по моєму, сильний пацан. Щитина навколо рота хеймі лоскотала мені вухо. Це було жахливо і водночас якось зворушливо. Захищатимеш мене, як я тебе захищав. Я хотів запитати де я, але з рота прошелестіли тільки уривки звуків. Я облизнув губи, вони були сухі і опухлі. Пити. «Це можна». Він метнувся до відра в кутку того, що, як я вже не сумнівався, було камерою, а Хеймі – моїм співкамерником. На ньому були подерті штани до гомілок, ніби в потерпілого в корабле трощі. Сорочка була радше майкою, голі руки виблискували в тьмяному світлі. Жалюй, ході, але наче не сірі. Хоча при поганому освітленні важко було сказати напевно. «Ти, чортів ідіот!» Це був хтось іще, не той, кого Хеймі називав Аєм. Навіщо ж робити гірше? Тебе що, нянька в дитинстві головою додолу впустила? Та той малий ледве дихав, та сів би йому на груди і прикінчив би, і знову було б тридцять, як по маслу. Хеймі вухом не повів. Він взяв луджений кухоль з полиці над тим, що, як я вважав, було його сінником, і занурив у відро. Потім приніс його мені, притискаючи до дна палець, такий же брудний, як і він сам. «Він дірявий», – пояснив Хеймі. «Мені було байдуже, бо я не збирався давати шанс в місту кухля вилитись у дірку. Я схопив його і вихилив одним ковтком. Там ще був пісок, але це мене теж не хвилювало. То було блаженство». «Відсмакчи в нього, поки ти там, чому би ні?» – пролунав іще чийсь голос. «Гарненько посмакчи, Хеймсе, це приведе його до тями, як батіг». «Де я?» Хеймі знову нахилився до мене, намагаючись говорити по секрету. Його дихання викликало в мене відразу. Від нього голова боліла ще сильніше, але я терпів, бо мав знати. Тепер, трохи очунявши та облишивши снити свій вимріяний сон про радар, я дивувався, що досі живий. «Малейн», – прошепотів він натяк на казку братів Грім, діва Малейн, про норовливу принцесу, яку за непослух заточили у високу башту, звідки вона врешті самотужки вибралась і поєдналася з коханим принцем. Глибока, Малейн. Десять? Якесь невідоме мені слово? Під палацом. Двадцять? Вигукнувай. І ти більше не побачиш сонця, новенький. Ніхто з нас не побачить, звикай до цього. Я взяв у хеймі кухоль і рушив через камеру, почуваючись як радар у найгіршій формі. Набрав повен кухоль, затулив пальцем дірочку в дні, куди витікала вода, і знову випив. Хлопець, який колись дивився класичні фільми на каналі TCM і робив онлайн-замовлення на Амазоні, сидів у в'язниці. І ні з чим не сплутаєш. Камери тяглися по обидва боки вогкого коридору. Газові лампи стерчали зі стін через кожні кілька камер і тихесенько хурчали язичками синювато-жовтого полум'я. З обтесаною кам'яної стелі капала вода. Центральний прохід був у калюжах. Навпроти мене здоровило влахміття, що віддалено нагадувало кальсони, помітив, що я на нього витріщаюсь, стрибнув на грати і почав їх трусити і вирещати, вдаючи мавпу. Його голий торс був кремезний і волохатий, обличчя широке, Лоб низький. Він був страшний, як чорт. Але не було в нього жодних ознак тієї повзучої потворності, яку я спостерігав на шляху до цього чарівного помешкання. А його гучний владний голос завжди був при ньому. «Просимо, новенький!» Це був Ай. Як я дізнався згодом, зменшена форма імені Айота. «Просимо, до пекла!» «Коли настане час чесного двобою, якщо настане, я вирву твою печінку і носитиму її замість капелюха. У першому раунді тебе, а в другому того, кого вони там виставлять проти мене. А до того приємного відпочинку!» У кінці коридору біля дерев'яних дверей, оббитих залізом, голосно озвався інший в'язень. Цього разу жінка. «Тобі треба було залишитися в цитаделі, хлопче!» І додала тихіше І мені теж Краще померти від голоду Хеймі почимчикував у куток камери навпроти відразу з водою Скинув штани і скотцюрбився над діркою в підлозі У мене проблеми з животом Мабуть, це ті шампіньйони Що? Ти їх коли їв? Рік чи більше тому? Запитав Ай У тебе проблеми з животом, це точно Але гриби тут ні до чого Я заплющив очі Три. Минав час. Помалу я почав оговтуватися. Відчував сморід бруду, вологи і газу зі слабких світильників. Чув, як із плюскотом падає вода, як ходять навколо в'язні, розмовляють одне з одним або самі з собою. Мій співкамерник сидів біля відра з водою, похмуро дивлячись на свої руки. «Хеймі!» – він підвів голову. «Хто такі цілі?» Він пирхнув зі сміху, потім скривився і схопився за живіт. «Це ми? Ти що, дурний, з неба впав?» «Ну, вважай, що так. Сядь тут біля мене». І коли я завагався, додав. «Ні-ні, ти мене не бійся. Я не збираюся ласкотати тобі яйця, якщо ти думаєш про це. Хіба одна-дві блохи на тебе перестрибнуть, ото й усе. За останні півроку я навіть напружитись жодного разу не спромігся». Тельбухи, бо нікудишні. Я сів поряд із ним, і він плеснув мене по коліну. «От так краще. Не люблю говорити для всіх вух. Не те, щоб мало значення, що вони чують. Ми всі риба в одному відрі, але я тримаюся осібно. Так мене вчили». Він зітхнув. «Хвилювання не на користь моїм кишкам. Ось що я тобі скажу. Бачите, як цифри ростуть, ростуть і ростуть. Ото дота». 25, 26, тепер 31. Але вони ніколи не їдуть до 64, тут та й має рацію. Колись нас, цілих, було, як цукор в лантусі, але нині лантух порожній, хіба лишилось кілька кристаликів. Він сказав, кристаликів чи щось інше. Мій головний біль загрожував повернутись, ноги боліли від ходьби, їзди на велосипеді й бігани. Я втомився. Мене ніби випрали. Хеймі знову зітхнув, чим викликав напад кашлю. Він тримав руками живіт, доки напад минув. Хоча вбивця польоту і його. Дивне слово, яке мій розум не міг перекласти. Щось схоже на Рагамункас. І далі трясе лантух. Не заспокоїться, доки не витрясик бісу кожного з нас. Але 64? Ні-ні... Це буде останній чесний двобій І я піду серед перших Може навіть першим Заслаб, бачиш Болячки обсіли І їжа мені не йде Схоже, він згадав про мою присутність Про свого нового співкамерника Але ти Хай, побачив, що ти дебелий І, мабуть, швидкий При такій своїй силі Я хотів сказати йому, що не дуже швидкий Але передумав Хай думає, що хоче «Він тебе не боїться, а його нікого не боїться, хіба що тільки роду Молі та її сучу матір. Але й працювати більше, ніж потрібно, він теж не хоче. Як тебе звуть?» «Чарлі». Він ще стишив голос. «І ти не знаєш, де ти? Чесно, без брехні?» «Дюган Свіль», – подумав я. «Ну, це в'язниця, підземелля. Я гадаю, що десь під палацом. Але оце і усе». Я не збирався розповідати йому, чому я прийшов і кого зустрів дорогою. Тепер я приходив до тями, втомлений чи ні, і починав мислити розсудливо. Хеймі міг у мене щось вивідувати. Отримавши інформацію, він може обміняти її на якісь привілеї. Глибока Малейн була мало схожа на місце, де існують привілеї. Кінцева зупинка, так би мовити. Але я не хотів ризикувати. Може їм начхати на одну німецьку вівчарку, яка втекла з центрі штату Іллінойс. «А з іншого боку, може і ні?» «Ти не з цитаделі, Геш?» Я похитав головою. «Навіть не знаєш, де це, так?» «Так. Зелені острови, Деск. Може, один з Тайвосів?» «Жодне з цих місць». Хм. «Звідки ж ти, Чарлі?» Я мовчав. «Не кажи!» Люто прошепотів Хеймі. «Це добре!» Не кажи нікому з інших, і я теж не скажу. Якщо ти мене захищатимеш, це було б розумно з твого боку. Бувають долі гірші за глибоку Малейн, юначе. Можеш не повірити, але я знаю. Верховний Володар поганий, але те, що я знаю про вбивцю Польоту, ще гірше. Хто такий вбивця Польоту? А Верховний Володар хто? «Верховний Володар, так ми називаємо Келіна, начальника нічних солдатів. Він сам тебе сюди притяг. Я стояв у кутку. Його очі...» У нашому кінці підземелля за обитими залізом дверима почулося приглушене дзеленькання. «Персі!» – зарвів Айота. Він стрибнув на свої грати і знову їх затрусив. «Хіба ж уже, бля, не час? Ходи сюди, персі, старий друже, і подивимося, що там лишилося від твоєї мармизи!» Почувся грюкіт засобів, я нарахував чотири, і двері відчинились. Спочатку з'явився візок, майже такий, яким зазвичай користуються в супермаркеті, але зроблений із дерева. Позаду нього стояв сірий чоловік, обличчя в вкотрого ніби розплавилось. У нього залишилось тільки одне око. Ніс ледве виглядав з напливу плоті. Рот був наче наглухо заварений, тільки з лівого боку виднівся маленький краплеподібний отвір. Пальці в нього так розплавились, що руки нагадували ласти. На ньому тиліпались мішкуваті штани і така ж подоба сорочки. На шиї з петлі сиром'ятної шкіри висів дзвоник. Він став у дверях, схопив дзвоник і поколотав ним. Водночас він водив туди-сюди своїм єдиним оком. Гек? Гек? «Ек! Ей, мерзоники!» Порівняно з цим хлопцем, Дора була просто Лоуренсом Олів'є, який декламує Шекспіра. «Лоуренс Олів'є. Британський актор театру та кіно. Один з найвидатніших акторів 20-го століття». Хеймі схопив мене за плече і потяг назад. Навпроти нас Ай також відступив. І всі в'язні так само. Персід зеленшав своїм дзвоником, доки не впевнився, що ми відійшли від Град далеко і не маємо змоги його вхопити». Хоч я й не бачив причини, з якої хтось наважився б на таке. Він скидався на опікуна у фільмі про в'язницю, а опікуни не носять ключів. Наша з Хеймі камера була найближчою до нього. Персі запустив руку у свій візок, витяг два добрячі шматки м'яса і пожбурив їх крізь грати. Я схопив мій на льоту. Хеймі потягся по свій, але промахнувся і той ляпнувся на підлогу. Тепер в'язні здійняли гвалт навколо Персі. Один, згодом я дізнався, що то Фреммі, поцікавився, чи не склеїлась, бува, у Персі дупа вже зовсім, і якщо так, то чи не довелося йому хезати ротом? Вони ривли, як леви, в зоопарку під час годівлі. Хоча ні, вили, як гієни. Левами вони не були, за винятком хіба що айоти. Персі повільно котив візок між камерами, хляпаючи мокрими сандалями. Пальці в нього на ногах теж сплавились докупи, жбурляючи м'ясо ліворуч і праворуч. Поціляв він причудово, байдуже, що мав тільки одне око. Жоден шматок м'яса не вдарився об грати і не впав у коридорну тванюку. Я підніс свій шматок до носа і понюхав. Гадаю, я все ще перебував у казковому режимі, бо очікував чогось гнилого і огидного. Можливо, навіть з личинками. Але це був шматок бівштекса, який міг би прибути сюди з супермаркету Хайві в центрі, хіба що без гігієнічної поліетиленової упаковки. Вогонь його ледь торкнувся. Я згадав, як тату замовляв стейк у ресторані і просив офіціанта просто пронести його крізь теплу кімнату. Але запаху вистачило, щоб слина залила мені рот і в животі забурчало. останнє я нормально їв у дерев'яному будиночку клаудії. Навпроти мене на своєму сіннику, схрестивши ноги, сидів Ай і поглинав свій стейк. Червоний сік стікав на плетево його бороди. Він побачив, що я на нього дивлюся, і посміхнувся. «Давай, малий, їж, поки ще зуби маєш, бо я тобі їх тут таки виб'ю!» Я їв. Стейк був пружний. Стейк був смачний. Кожен шматок викликав бажання кусати далі. Персі дійшов до останньої пари камер. Він укинув туди м'ясо і почав задкувати до виходу, одним ластом калатаючи дзвоником, другим штовхаючи візок, покрикуючи «хек-хек», що, як я припустив, означало «геть-геть». Схоже, нікому вже не хотілося його освистувати, тим більше квапити. Звідусіль долина цмакання і чавкання. Я з'їв усе, крім кільця жиру і хрящів, а потім і це. Тим часом Хеймі коснув свій стейк кілька разів, а тоді сів на сінник і поклав їжу собі на кістляве коліно. Він спантиличено дивився на нього, немов чудуючись, чому йому не хочеться їсти. Побачив, що я дивлюсь і простяг його мені. «Хочеш?» Їжа мене не любить, а я їжу. Раніше, коли я працював на лісопилці, завжди обжирався з кращими з них. Мабуть, то такі були гриби. З'їси не той вид, і вони підсмажать тобі кишки. А це зі мною і сталося. Ще пак я не хотів. мене досі бурчало в животі. Але мені вистачило стриманості, щоб запитати, чи він упевнений. Він відповів, що так, і я швиденько вхопив стейк, поки він не передумав. Персі зупинився біля нашої камери. тицьнув у мене розплавленою рукою. «Іль... Ілі... Не розумію», – сказав я з повним ротом переважно сирого м'яса, але Персі знову позадкував і вийшов за двері. Він ще раз зеленкнув своїм дзвоником, а потім замкнув двері заслами. Один, два, три, чотири. «Він сказав, що Келін хоче тебе бачити», – переклав Хеймі. «Я не здивований. Ти цілий, але не такий, як ми. Навіть твій акцент не...» Він змовк. Очі розширились, наче йому йнула якась думка. «Скажи йому, що ти з Улума! Це подія! На північ від цитаделі. «Що таке Улум?» «Релігійні фанатики. Вони говорять не так, як інші!» «Скажи, що ти ухилився від отрути!» «Я не маю жодного уявлення, про що ти говориш!» Геймі, не кажи того, чого не слід!» – вигукнув хтось. «Ти, може, вільний?» «Столипельку, стукся!» – крикнув Хеймі. «Цей хлопчина буде мене захищати!» Навпроти через коридор підвівся Ай і вхопився за ґрати лискучами від жиру пальцями. Він усміхався. Може, ти й небожевільний, але ніхто не збирається тебе захищати, Хеймі. Захист жодному з нас не світить. Чотири. Для мене сінника не було. Я вже був зібрався забрати його в Хеймі. Він ні за що б не зміг мене зупинити. А тоді раптом вразився. Та про що я, чорт, забирай, думаю? На кого я перетворююсь? Я і так уже з'їв його пайку, але принаймні мені запропонували. До того ж, сира кам'яна підлога навряд чи завадила б моєму сну з огляду на те, як я почувався. Я прийшов до тями недавно, пробувши в забутті хто з наскільки часу, але ніяк не міг прочуматись від сильної втоми. Я попив води з відра, а потім вклався туди, де, як я припускав, була моя половина камери. У сусідній камері сиділо двоє чоловіків – Фремі та Стукс. Вони були молоді на вигляд сильні. Не кремезні, як айота, але сильні. Фремі. «Дітятко, йде спатеньки?» Стукс. «Зовсім зморилося. ти костелло з глибокою малейн», – подумав я. Американський дует коміків Бада Еббота та Лу Кастелло, чия робота на радіо, кіно і телебаченні зробила їх найпопулярнішою комедійною командою 1940-1950-х років і найбільш високооплачуваними артистами світу під час Другої світової війни. «І треба ж якраз у сусідній камері, а то мені щастить. Не звертай на них уваги, Чарлі», – сказав Хеймі. «Спи, це з усіма так буває». Після того, як побуваєш у руках нічної варти, з тебе наче душу виймають. Вони висмоктують це з тебе. Вони висмоктують твою... як це? «Життєву силу?» – запитав я. Мені здавалось, ніби мої повіки занурили в цемент. «Точно! Саме це і саме так. І цей Келін власною персоною припер тебе сюди». Ти, мабуть, справді сильний, бо інакше цей падлюка зварив би тебе, як яйце. Я бачив, як це буває. Отак бачив. Я хотів запитати, як довго він тут сидить, але тільки щось про бурмотів. Я рухався вниз, згадав спіральні сходи, які привели мене сюди, і здалося, що я знову біжу ними, женучись за радар. «Бережись, Тарганів!» – думав я. «І Кажанів!» «Улум на північ від цитаделі!» Хеймі стояв наді мною на колінах так само, як тоді, коли я вперше прочумався в цьому задуп'ї. «Не забудь! І ти обіцяв, що захищатимеш мене! Цього теж не забудь!» Я не міг згадати, щоб обіцяв йому подібне, але не встиг це сказати, бо провалився в сон. П'ять я прокинувся від того, що мене термусив Хеймі. Краще за ляпаси. Моє похмілля минуло. Саме так це можна було назвати. І те, як батько ранок за ранком терпів таке під час своїх запоїв, було поза межами мого розуміння. Ліве плече пульсувало від болю. Мабуть, я розтяг його, впавши з постаменту. Інші болі й ушкодження були набагато легші. Що... як довго Здавай, я... це вони. Бережись, гнучки, в палець. Я підвівся. Двері з нашого боку коридору відчинились і заповнились блакитним світлом. З нього вигулькнули троєнічних солдатів, високі й бліді, в оточенні своїх хаур. Скелети всередині їхніх тіл з'являлись і зникали, немов в тіні від жалюзі в хмарний вітряний день. Вони тримали довгі палиці, схожі на застарілі автомобільні антени. Підйом. гаркнув один. Підйом, пора на тренування. Двоє йшли попереду третього, розкинувши руки, наче проповідники, що вітають громаду на богослужінні. Коли вони рухались коридором, двері камер з виском відчинялись, сиплючи дощем лусочок іржі. Третій зупинився і вказав на мене. «Не ти!» Тридцять в'язнів вийшли в коридор. Хеймі розпачливо усміхнувся мені на ходу, хиляючись від непорушної аури нічного солдата. Ай вишкірився, підняв обидві руки, зробив коло великими вказівними пальцями, а потім наставив середні пальці на мене. Не зовсім схоже на американську пташку, але я не сумнівався, що значення цього жесту те саме. Коли в'язні йшли коридором, за першою парою нічних солдатів я побачив двох жінок і двох темношкірих. Один із темношкірих був навіть більший за айоту, з кремезними плечима і широким задом професійного футбольного захисника. Але йшов повільно, опустивши голову, і перш ніж він вийшов у двері в кінці тюремного блока, я помітив, що він заточується. Це був в домі. Жінок звали Джая та Еріс. Той нічний солдат, що чекав, простяг до мене блідий палець і зігнув його гачком. Обличчя в нього було жорстке, а під ним то з'являвся, то зникав череп, спалахуючи своїм вічним вишкіром. Махнувши палицею, він вказав мені йти попереднього до дверей. Не встиг я пройти в них, як він сказав «Зачекай», а потім «Чорт». Я зупинився. Праворуч зі стіни випав один газовий світильник. Він косо звисав зі свого металевого шлана під отвором, схожим на роззявлений рот, усе ще палаючи і вкриваючи киптявою кам'яний блок. Коли солдат поправляв світильник, його аура зачепила мене. Я відчув, як у ім'язи ослабли, і зрозумів, чому Хеймі так старанно уникав цієї блакитної оболонки. Це було схоже на удар струмом від порваного шнура лампи. Я відступив на крок. «Зачекай, чорт забирай, стій!» – я сказав. Нічний солдат ухопив той світильник на вигляд латунний. Він, мабуть, був розжарений, але солдат із знаку не подав, що йому боляче. Він пхав його назад у дірку. Світильник повисів секунду і знову випав. «Чорт!» Мене накрило хвилою нереальності. Я в'язень під землею. Мене веде бозна, куди живий мертвяк, схожий на іграшкового скелетора, яким я грався в дитинстві. І ця почвара, по суті, виконує хатню роботу. Він знову схопив світильник і загасив його, накривши полум'я зігнутою долоною. Потім відштовхнув поламану залізячку до стіни, де вона тихенько цокнула. «Іди! Вперед, чорт, забирай!» Він упоріщив по моєму хворому плечу гнучкою палицею. Мене наче вогнем опекло. Це ж магання було принизливим і водночас бісило. Та все ж таки краще, ніж у те різке спустошливе знесилення, яке я відчув, коли мене зачепила його аура. Я рушив далі. Шість він йшов за мною довгим кам'яним коридором. Зовсім поряд, але не настільки близько, щоб мене зачіпала аура. Ми проминули голландські двері, верхня частина яких була відхилена, випускаючи аромат смачної їжі. Голландські двері. Двері розділені так, що нижня частина може лишатися зачиненою, коли верхня відчиняється. Цей тип дверей був поширений у Нідерландах у XVII столітті і з'являється на голландських картинах того періоду. Їх також часто зустрічали в голландських культурних районах Нью Йорка та Нью-Джерсі до Американської революції. Неподалік пройшли чоловік і жінка. Він ніс двоє відер, вона тацю, над якою здіймалася пара. Вони були в білому вбранні, але шкіра сіра, а обличчя якісь зів'ялі. Ворушись. Мене знову вдарила гнучка палиця, цього разу в друге плече. Не бийте мене, пане, я ж не кінь. Якраз таки кінь. Голос у нього був дивний, ніби в голосових зв'язках кишіла сила селен на комашні. «Мій кінь, скажи спасибі, що я не змушую тебе бігти галопом!» Ми пройшли повз камеру, повну начиння, назв якого я волів би не знати. Однак знав. Диба, залізна діва, павук, ноші. На дощанній підлозі виднілися темні плями. Біля диби на задніх лапах стояв щур завбільшки стуценя і глузливо шкірився на мене. Христе Господи, всемогутній. Раденький, що ціленький, га? запитав мій наглядач. Подивимось, як ти радітимеш, коли почнеться чесний двобій. А що це? запитав я. Замість відповіді я отримав черговий удар гнучкою палицею цього разу по потилиці. Я мацнув там рукою. Вона була вся в крові. «Ліворуч, дитятко, ліворуч! Не сумнівайся, там не замкнено!» Я відчинив двері ліворуч і почав підніматися крутими і вузькими сходами, яким здавалося не буде кінця краю. Я нарахував 400 і збився. Знову почали боліти ноги, а тріщина на потилиці від гнучкої палиці аж палала. «Гальмуєш, дитятко! Краще тримай темп, якщо не хочеш спробувати холодного вогню!» Якщо він мав на увазі ауру, яка його огортала, то я точно не хотів на неї нариватись. Я дерся далі, і саме тоді, коли моїм стегнам почали загрожувати корчі і ноги ось-ось мали підломитися, ми дісталися дверей аж угорі. На той час я ледве дихав. Чого не можна було сказати про істоту позаду мене? Що й не дивно, адже вона була мертва. Цей коридор був ширший, весь завішаний оксамитовими губеленами, червоними, фіолетовими, синіми. Газові світильники були забрані в чепурненьке лампове скло. «Це житлове крило», – здогадався я. Ми проходили повз невеликі ніші, здебільшого порожні, і я подумав, чи не було там колись скульптур метеликів. У кількох стояли мармурові фігури оголених чоловіків і жінок. А в одній містилося надзвичайно жахливе щось із хмарою щупалиць, які обсіли голову. Це нагадало мені Дженні Шустер, котра познайомила мене з улюбленцем Лавкрафта, ручним монстриком Ктулху, також відомим як той, хто чекає внизу. Ми пройшли, мабуть, з півмилі цим розкішно вбраним коридором. Десь під кінець простували повз дзеркала в золотих храмах, які стояли одне навпроти одного, через що мої відображення стали нескінченними. Я побачив, які брудні в мене обличчя й волосся після шалених спроб в останню мить вирватися з лілімара. шия була в крові, а ще я ніби опинився на самоті. Мій нічний солдат-наглядач не відбивався в дзеркалі. Там, де він мав бути, виднівся лише слабкий блакитний серпанок, а гнучка палиця, здавалося, плавала в повітрі сама по собі. Я озирнувся, щоб переконатися, що солдати досі там, і палиця знову мене хльоснула по тому ж місцю на потилиці. Митєво пік біль. Іди, іди, чорти б тебе вхопили. Я йшов. Коридор закінчився біля масивних дверей, які, схоже, являли собою суцільний шмат червоного дерева, вбитий золотом. Нічний солдат постукав своєю гидотною палицею по моїй руці, а потім по дверях. Я зрозумів натяк і постукав. Гнучка палиця цвохнула згори вниз, розрізавши мені сорочку разом із плечем. «Сильніше!» Я загрюкав кулаком. Кров струменіла по плечу й потилиці, З нею змішувався піт і я трив рани. Я присягнувся подумки. Не знаю, чи можеш ти здохнути, жалюгідна синя потворо, але якщо можеш, і мені випаде шанс, задавлю тебе, падлюко!» Двері відчинились. За ними стояв Келлін. Він же верховний володар. Одягнений не в що-небудь, а в червоний оксамитовий смокінг. Сім. Мене знову пронизало відчуття нереальності. Істота, яка вхопила мене за кілька секунд до того, як я міг би втекти, мала такий вигляд, ніби вискочила зі старого коміксу жахів. Частково вампір, частково скелет, частково зомбі з ходячих мерців. Тепер сиве волосся, яке клаптями звисало навколо мертво блідих щік, було ретельно зачесане назад, відкриваючи обличчя людини літньої, яка втім явно насолоджувалася розквітом рум'янощокого здоров'я. Губи в нього були повні. Очі, облямовані лагідними зморшками усмішки, визирали з-під пишно кошлатих сивих брів. Когось він мені нагадував, але я не міг згадати кого. «А!» – сказав він, не усміхнувся. «Наш новий гість. Заходь, будь ласка. Аарона, можеш і ти». Нічний солдат, який мене привів, Арон, зам'явся. Келлін добродушно махнув йому. Той злегка вклонився, відступив і зачинив двері. Я роззирнувся. Ми були у фоє, обшитому дерев'яними панелями. Далі вітальня, яка нагадала мені клуб джентльменів з історії про Шерлока Голмса, стіни обшиті розкішними панелями, крісла з високими спинками, довгий диван оббитий темно-синім оксамитом, кілька ламп кидали м'яке сяйво, і я б не сказав, що вони газові. Принаймні в цій частині палацу мала бути електрика. І, звісно ж, був о той електромобіль, котрий прорізав шлях серед загону нічних солдатів. Той, яким кермувало оце одоробло. «Заходь, гостю!» Келлін повернувся до мене спиною, видно не боячись, що я нападу. Він провів мене у вітальню, яка настільки відрізнялася від сирої камери, в якій я прокинувся, що мене затопила третя хвиля нереальності. Можливо, він не боявся тому, що в нього були очі на потилиці, які зирили з ретельно зачесаного і досить бундючного сивого волосся завдовжки до коміра. Мене б це не здивувало, на той момент мене б вже нічого не здивувало. Два стільці з клубу джентльменів стояли один навпроти одного, біля столика облицьованого кахлями з малюнком єдинорога, що гарцює. Якраз назаду єдинорога стояла мала таця з чайником, цукорночкою завбільшки з флакончик. Я сподівався, що там цукор, а не білий миш'як. Крихітними ложечками і двома чашками з трояндами по краях. Сідай, сідай. Чаю? Так, будь ласка. Цукро? На жаль, вершків немає. У мене від них травлення. Насправді гостю від їжі в мене травлення. Він налив спочатку мені, потім собі. Я висипав половину вмісту флакончика собі в чашку, ледве стримуючись, щоб не висипати весь. Раптом захотілося солодкого. Я підніс чашку до рота, потім завагався. Думаєш про труту? Продовжував усміхатися Келлін. Якби я хотів, то міг би наказати, щоб це зробили внизу, Малейн. Або ж позбутися тебе безліч у інших способів. Я подумав про отруту, це правда, але не це змусило мене завагатися. Зрештою, квіти, що облямовували чашку, не були трояндами. То були маки, і вони нагадали про Доро. Я всім серцем сподівався, що Раді знайде дорогу назад до цієї добросердної жінки. Я розумів, що шанси примарні, але ж ви знаєте, що кажуть про Надію. Це штучка з пір'ям. Один із найвідоміших віршів видатної американської поетеси Емілі Дікінсон, 1830 1886 Вона літає навіть для тих, хто сидить у в'язниці. Можливо, особливо для них. Я підняв чашку за Келліна. Довгих днів і приємних ночей. Я випив. Було солодко і смачно. Який цікавий тост. Ніколи такого не чув. Я перейняв його у батька. Це було правдою. Я подумав, небагато з того, що я промовлю в цій розкішно обставленій кімнаті, буде правдою. Але це так. Він вичитав цей вираз в якійсь книжці чи ще десь, але я не збирався про це говорити. Можливо, та людина, якою я б буцімто був, не вміє читати. Я не можу весь час називати тебе гостем. Як тебе звуть? Чарлі. «Я думав, він запитає прізвище, але він цього не зробив». «Чарлі...» Здавалося, він пробує ім'я на смак. «Ніколи не чув такого імені». Він чекав, що я поясню своє екзотичне ім'я, яке було звичайнісіньким там, звідки я родом. і не дочекавшись, запитав, звідки я. «Улум», – сказав я. «Ха, от аж звідти? Так здалеку?» «Як скажете». Він нахмурився, і я зрозумів дві речі. Перше, він такий же блідий, як і завжди. Колір на його щоках і губах – косметика. Друге, нагадує він мені Дональда Сазерленда, якого я часто бачив на каналі TCM і захоплено спостерігав, як він шляхетно старіє в численних фільмах від польового шпиталу «Меж» до «Голодних ігор». Дональд Сазерленд – знаменитий канадський актор і продюсер. І ще я помітив. Блакитна агора нікуди не поділась, просто ледь помітна. Тоненький прозорий завиток у кожній ніздрі, крихітні язички полум'я в нижній частині кожного ока. «Скажи на мені, Чарлі, а в уломі так прийнято витріщатися на співбесідника? Можливо, це навіть ознака великої поваги?» «Вибачте», – сказав я, і допив чай. На дні чашки залишилась плівочка цукру. Я на силу стримався, щоб не встромити туди брудний палець і вибрати її. Для мене все це дивне. Ви дивний. А вже ж, а вже ж. Ще чаю? Пригощайся і не шкодуй цукру. Я його теж не вживаю. А тобі, бачу, хочеться ще. Я багато бачу. Деякі дізнаються про це на свої гори. Я не знав, скільки часу чайник простояв на столі перед моїм приходом, але чай досі був гарячий і навіть трохи парував. Мабуть, ще якась магія. Мені було байдуже, вже осточертіла ця магія. Я просто хотів забрати свою собаку і піти додому. Хіба що ота русаленька. Це було неправильно і мерзенно, мерзенно вбивати красу. Чому ти пішов з улома, Чарлі? У питанні була пастка. Я подумав, що завдяки Хеймі її уникнув. Не захотів помирати, Га? Ухилився від отрути. Дуже розумно я б сказав, а от прийти сюди було дурницею. Як ти вважаєш? Я ледь, ледь не втік, сказав я. Я згадав ще одну татову приказку ледь, -ледь не влік. Кожне запитання Келліна здавалося мені черговою міною, яку я мав обійти, щоб не підірватися. «А скільки ще таких, які ухилилися від отрути, як ти кажеш? І чи всі вони були цілими?» Я знезав плечима. Келлін нахмурився і різко відставив свою чашку. Чаю він майже не пив. «Не раджу поводитися зі мною зухвало, Чарлі. Це було б нерозумно». Я не знаю, скільки. Це була найбезпечніша відповідь, яку я міг собі дозволити, з огляду на те, що про цілих я знав лише те, що вони не сіріють, не втрачають голосу і, очевидно, не гинуть як сірі від того, що їхні нутрощі плавляться, а дихальні шляхи закупорюються. Чорт, я й цього, напевно, не знаю. Моєму господарю, вбивці Польоту, не терпиться мати тридцятьох-двох. Він дуже мудрий, але щодо цього поводиться трохи по-дитячому. Келлін підняв палець, нігодь був довгий і мав хижий вигляд. Але, Чарлі, він поки не знає, що в мене вже є тридцять перший. Це значить, я можу тебе знищити, якщо захочу. Тож будь дуже обережний і відповідай на мої запитання правдиво. Я кивнув, сподіваючись, що набрав вигляду напоумленого. Я і справді напоумився, і вирішив бути дуже обережним. Що ж до того, щоб відповідати на запитання цього монстра правдиво? Хм, зуське. Під кінець, там усе так переплуталось, сказав я. Я згадав про масове отруєння в Джонстауні. Наймасовіший випадок колективного самогубства в новій історії. 18 листопада 1978 року в сільській комуні в джунглях на північному заході Гаяни здійснили колективне самогубство члени секти християнського проповідника Джима Джонса – Храм народів. Серед 913 жертв було 276 дітей. Були люди, котрі відмовились прийняти смертельну дозу ціаніду і були змушені це зробити під загрозою вбивства або застрелені. Джонс використовував храм «Надії», щоб розповсюджувати послання, в яких поєднувалися елементи християнства з комуністичними і соціалістичними ідеями, а також ставився акцент на расовій рівності. Сподівався, що в Улумі було подібне. Мабуть, це звучить жахливо, але я був упевнений, що зараз у цій приємній і гарно освітленій кімнаті на карту поставлено моє життя. Я це знав. Уявляю, що там робилось. Вони намагались молитвою вигнати сірість, а коли це не подіяло... А чого ти усміхаєшся? Ти вважаєш, що це смішно? Я ж не міг йому розповісти про християнських фундаменталістів у моєму світі, що точно набагато далі ніж улум, які вірять, ніби можна молитвами подолати гомосексуалізм. Це була дурість, я вважаю дурість смішною. Він навіть посміхнувся на це, і я помітив блакитний вогник, що причаївся в нього між зубами. «Які в тебе великі зуби, Келліне?» – подумав я. «Це сильно. Ти сильний, Агеш. Подивимось, що з цього вийде». Я промовчав. «Отже ти втік, перш ніж вони влили тобі в горло свій коктейл із баладонною. Він вжив інше слово, а не коктейль. Але мій мозок моментально розпізнав сенс того, що він сказав, і зробив заміну. Так. Ти і твоя собака. Я сказав, вони б її теж убили. Я чекав, що він скаже: ти не з там нема собак, і ти все вигадуєш на ходу. Натомість він кивнув. Так, мабуть. Мені розповідали, що вони вбивали коней, корів. Він замислено дивився у свою чашку, потім різко підвів голову. Очі в нього посиніли і заблищали, з них зривались нетривкі електричні сльози, бігли по зморшкуватих щоках, і на якусь мить я побачив, як під його шкірою мерехтить кістка. Чому сюди? Навіщо було йти в лілі? Кажи мені правду. Бо я проверну твою довбану голову на твоїй довбаній шиї. Ти здохнеш, витріщаючись на оті двері, в які зайшов на своє нещастя. Я сподівався, що завдяки правді моя голова ще хоч якийсь час побуде на своєму місці. Вона була стара, а там ходили чутки про якесь кам'яне коло, що я покрутив пальцем в повітрі. Що могло б знову зробити її молодою. «І це подіяло?» «Він знав, що подіяло. Якщо він, прориваючись на своєму електромобілі крізь загін нічних солдатів, не бачив, як вона бігла, то бачили інші. Так?» «Тобі пощастило. Сонячний годинник небезпечний. Я думав, що вбивство Ельзи в її басейні покінчиті з його силою. Але стара має вперта». Ельза. Отже, таким було ім'я Аріель у цьому світі. Я б міг послати кількох сірих, щоб вони розбили його молотами. Але вбивця польоту має це схвалити, а він поки що цього не зробив. Думаю, це Петра нашіптує йому. Вона любить той старий сонячний годинник. Ти знаєш, на що здатна магія, Чарлі? Я думав, що вона здатна на що завгодно. Наприклад, дозволяє таким безталанним мандрівникам, як я, відвідувати інші світи. Але похитав головою. Вона надає людям надію. А надія небезпечна. Як ти вважаєш? Я хотів сказати, що надія – це штучка з пір'ям, але вирішив тримати це при собі. Не знаю, пане. Він посміхнувся, і на якусь мить я чітко побачив, як під губами проблиснула гола щелепа. «Зате я знаю, ще б пак, що ще, крім надії на щасливе потойбічне життя, сподвигло мешканців тієї нещасної провінції отруїти себе і своїх тварин, тоді як їхні молитви виявилися нездатними повернути сірість навспак». Ось у тебе були приземлені надії, саме тому ти й утік. Тепер ти тут, а це таке місце, де для таких, як ти, всі надії помирають. І якщо ти не віриш у це зараз, то повіриш потім. Як ти пройшов по Взхану? Я почекав, а потім ризикнув. Ти не тільки сильний, а й хоробрий? І треба ж тобі. Він нахилився вперед, і я відчув його запах. Сморід старої гнилі. Ти ж не тільки через собаку наважився прийти в Лілімар. Хіба не так? Він підняв руку, демонструючи довгий ніготь. Кажи правду, а то я переріжу тобі горло. Я бовкнув. Золото. Келлін махнув рукою, відхиляючи цю версію. У лілі золото на кожному кроці. Трон, де ханна сидить, пердиті куняє теж із золота. Не міг же потягти трон, правда ж, пане? Це його розсмішило. Звук був жахливий, схожий на клацання сухих кісток. Він зупинився так само різко, як і почав. Я чув, може, то й брехливі чутки, що там були такі маленькі золоті гранули. Скарбниця, авжеж. вже ж. Але сам ти його ніколи не бачив? Ні. Ніколи не приходив на ігри і не витріщався на нього у скло? Ні. Це вже був слизький шлях, бо я дуже приблизно уявляв, що він мав на увазі. І чи то не пастка. А темний колодязь. Невже про нього говорять навіть в уломі? Ну, так. Мене кинуло впіти. Якщо допит триватиме ще, я точно наступлю на якусь міну. Я це знав. Але ти повернувся після сонячного годинника. Чому, Чарлі? Хотів вибратися до темряви. Я випростався і спробував додати своєму обличчю і голосу трохи непокори. І мені це майже вдалося. Він знову посміхнувся. Під машкаргою шкіри ширився череп. Чи був він, та інші, колись людиною? Я припускав, що так. У цих словах відчувається біль, згоден? Стільки болю, майже в кожному. Він постукував по нафарбованих губах отим тим жахливо довгим нігтем втупившись у мене. Мені начхати на тебе, Чарлі, я тобі не вірю. Ні, зовсім не вірю. Так і тягне відправити тебе на ремені, та вбивця польоту цього не схвалить. Він, хоче тридцятьох двох, а з тобою в малей нам не вистачає лиш одного. Тож повертайся ти в малейн. Він підвищив голос до такого неприродного гучного крику, що мені захотілось затулити вуха. І на якусь мить над манірністю його червоного оксамитового смокінга залишився тільки череп, оповитий блакитним полум'ям. Арон. Двері відчинились. Арон повернувся. Так, мій пане. Виведи його назад, але дорогою покажи йому ремені. Я хочу, щоб Чарлі побачив, що його доля не найгірша в палаці, де колись правив король Джан. Нехай би його ім'я було якнайшвидше забуте. І Чарлі. Так. Сподіваюсь, ти сповна насолодився своїм візитом, а також чаєм із цукром. Цього разу ілюзорна машкара його обличчя посміхалася в унісони з черепом, що являв собою реальність. Бо такого частування ти більше ніколи не матимеш. Думаєш, що ти розумний, але я бачу тебе наскрізь. «Думаєш, що ти твердий, але відміякнеш. Забери його!» Арон підняв свою гнучку палицю, але стояв трохи осторонь, тож мені не довелося торкатися його знесилювальної аури. І ось коли я дійшов до дверей і вже був готовий утекти з цієї жахливої кімнати, Келлін сказав... «О, Боже, мало не забув. Чарлі, повернись, будь ласка». Я не раз передивлявся серіал «Коломбо» разом з батьком недільними вечорами і чудово знав трюк «Ще одне запитання». Але все одно відчував усе поглинаючий страх. Я повернувся і став біля стільця, на якому сидів перед тим. Келлін висунув шухлядку в чайному столику і щось дістав. Це був гаманець, але не мій. Мій був шкіряний, лорд Бакстон, подарований татом на 14-ліття. А цей пожмаканий, чорний і потертий. «Що це? Хотілося б знати». «Не знаю». Але коли перший переляк минув, я зрозумів, що таки знаю. Я згадав, як Дора давала мені шкіряні жетони черевички, а потім жестом запропонувала зняти рюкзак, щоб не довелося нести його до лії. Я відкрив рюкзак і поклав свій гаманець у задню кишеню. Суто автоматично, зовсім не думаючи про нього. Навіть не глянувши, я дивився на радар, міркуючи, чи буде з нею все гаразд, якщо залишив її здоровою. І весь цей час замість свого гаманця носив гаманець Крістофера Поллі. Я його знайшов і підняв, подумав, що то, мабуть, щось цінне, запхав у кишеню і забув про нього. Він відкрив гаманець і витяг звідти всі гроші, що були в полі, десятидоларову банкноту. «Це, мабуть, гроші...» Але я ніколи не бачив подібного. В Олександра Гамільтона був вигляд звичайнісінького мешканця Емпісу. Можливо, навіть члена королівської сім'ї. Але на банкноті не було жодного слова. Тільки якась заплутана тарабашчина, від якої різало очі. А в кутках замість цифр 10 стояли якісь символи. Олександр Гамільтон. Американський політик часів революції. Міністр фінансів уряді Джорджа Вашингтона зображений на 10-доларів банкноті. «Ти знаєш, що це таке?» Я похитав головою. Слова і цифри на банкноті явно не читалися ні англійською, ані імпісаріанською мовами, потрапивши в якусь лінгвістичну пустку. Потім він дістав прострочені водійські права Поллі. Його ім'я можна було прочитати. Все інше було якоюсь мішаниною рун, серед яких око іноді вихоплювало знайомі літери. «Хто такий Поллі?» «І що це за малюнок? Я такого ніколи не бачив». «Не знаю, але я знав інше. Те, що я викинув свій рюкзак, щоб швидко бігти, було фантастичною удачею. В ньому був мій власний гаманець, телефон, упевнений, його б це зацікавило. А ще інструкції, які я записав за наказом Клаудії». Не думаю, що слова на тому листочку були б мішаниною рун, як на десятидоларовій банкноті і водійських правах Поллі. Ні, все те було б написано імпісаріанською. «Я тобі не вірю, Чарлі». «Це правда!» – прохрипів я. «Я знайшов це в канаві біля дороги». «І оте?» – він вказав на мої брудні кросівки. «У канаві? Біля дороги?» «Так, разом з отим». Я показав на гаманець і вже чекав, що він зараз дістане револьвер містера Боудіча. "А як щодо цього, Чарлі? Ми знайшли це у високій траві за головними воротами". Я був майже впевнений, що зараз так і буде, але так не сталося. Замість того, щоб ефектно дістати револьвер, немов фокусник кролика з капелюха, Келен швиргнув гаманець через усю кімнату. Забери пацана. Зверещав він до Арона. Він брудний. Його бруд на моєму килимку. На стільці, навіть на чашці, якою він користувався. Забери цю брехливу мерзоту геть із моєї квартири. Я був дуже радий забратися звідти. Розділ двадцять перший. І ні ані цятки сірості, будні підземелля. Один. Замість того, щоб повертатися тим самим шляхом, яким ми йшли сюди, Арон повів мене вниз трьома сходовими маршами, йдучи позаду і час від часу оцьвохкаючи мене гнучкою палицею. Я почувався ніби корова, яку женуть назад у стіла. Гідко і принизливо, але принаймні не відчував, що мене ведуть на бійню. Зрештою, я був номером 31, і в цьому моя цінність. Я не знав точно, але ідея почала проглядатись. 31 – просте число, ділиться тільки на одиницю і саме на себе. А от 32 – це число ділиться до кінця. Дорогою ми проминули багато дверей. Більшість були зачинені, деякі відчинені повністю або трохи. Я не чув, щоб у тих кімнатах хтось був. Під час нашої подорожі весь час віяло пусткою і руйновиною. Нічні солдати нам зустрічались, але в мене склалось враження, що загалом цей палац малолюдний. Я не уявляв, куди ми йшли, але врешті до мене почав долинати гучний гуркіт механізмів і рівний стукіт барабана, схожий на серцебиття. На той час я майже не сумнівався, що ми навіть глибше, ніж глибока Малейна. Відстань між газовими світильниками на стінах ставала дедалі більшою, деякі ледве тліли. Коли ми подолали третій сходовий марш, стукіт барабана став дуже гучний, гуркіт механізмів ще гучніший. І чи не єдиним джерелом світла була блакитна аура Аруна. Я підняв кулак, аби щосили погрюкати в двері біля підніжжя сходів. Не хотілося ще раз отримати по потилиці ненависною палицею. «Ні-ні!» Сказав Аарон своїм дивним комахоподібним голосом. «Просто відчиняй!» Я підняв залізну клямку, штовхнув двері, і мене мало не збила з ніг стіна шуму і спеки. Аарон підштовхнув мене всередину. На обличчі та руках майже одразу виступив Піт. Я опинився на парапеті, оточеному залізними перилами по пояс. Кругла площина піді мною була схожа на тренажерний клуб у пеклі. Десятків два сірих чоловіків і жінок швидко йшли біговими доріжками, і в кожного на шиї була петля. Троє нічних солдатів байдикували біля кам'яних стін, тримаючи гнучки палиці і спостерігаючи. Ще один стояв на якомусь подобі подіуму, б'ючи по високому дерев'яному циліндру, як по барабану Конга. На барабані були намальовані метелики монархи, які спливали кров'ю, що, мабуть, було неправильно. Не думаю, що метелики можуть спливати кров'ю. Навпроти мене за біговими доріжками горкотіла машина вся з ременів і поршнів. Вона тряслась на своїй платформі. Над нею горів єдиний ліхтар, схожий на ті, що ними механіки присвічують собі, заглядаючи під капот автомобілів, які ремонтують. Те, що я побачив, нагадало військові човни в одному з моїх улюблених фільмів на ТСМ – «Бен Гур». Люди на тих бігових доріжках, раби. Так само, як ті, що висловали на військових човнах. Поки я дивився, одна жінка перечепилась, ухопилась за мотузку, яка впилась її у шию і зуміла скочити на ноги. Двоє нічних солдатів спостерігали за нею, потім переглянулись і зареготали. «Не хотів би там опинитись, дитятко, егеш?» – запитав Аарон позаду мене. «Ні». Я не знав, що жахливіше. В'язні, які ж парко крокували, мало не бігли. Чи те, як два мужики кістяки риготали, коли жінка втратила рівновагу і почала задихатись. Ні, не хотів би. Мені стало цікаво, скільки ж енергії може виробити от та Таратайка генератор з приводом відбігової доріжки. Я припускав, що не дуже багато. Електрика була в квартирі верховного володаря, але більше ніде я її не помітив». Самі газові світильники та й ті не в найкращому стані Як довго вони мусять іти? Зміна триває 12 годин. Він ужив інше слово, а не годин, але мій розум знову зробив переклад. Я розумів імпісаріанську мову на слух, говорив нею, і те й те виходило дедалі краще. Мабуть, я поки що не зміг би вільно скористатися сленвими словами типу офігенно, але й це могло б статися з часом. Хіба що хтось зовсім задушиться. На такий випадок тримаємо кількох у резерві. Гаразд, дитятко, ти вже надивився. Час іти. І, повірте, я був радий піти. Але перш ніж я відвернувся, та жінка, що впала, глянула на мене. Її волосся звисало мокрим від відпоток лочам. Обличчя було в суцілю в узлах і клубках сірої плоті але його риси ще збереглися настільки, що я зміг побачити її розпач. Чи розлютив мене цей розпач так само, як моторошне видовище замордованої русалки? Не впевнений, бо мене лютило все. Прекрасна країна перетворилась на купу смердючого сміття, і ось результат. Цілих людей кинуто до в'язниці, хворих людей із зашморгами на шиях гонять по бігових доріжках, щоб забезпечити електричним освітленням верховного володаря та ще кількох щасливчиків, серед яких, безумовно, і найбільший пан людина чи інша істота наймення вбивця польоту. Радій, що ти цілий, сказав Арон. Принаймні поки що, потім, може, про це пошкодуєш. Просто для більшої виразності він шмальнув мене по шиї гнучким кийком, освіживши там недавній 2. Хтось, найімовірніше Персі, наш опікунний наглядач, вкинув брудну ковдру в камеру, яку я ділив з Хеймі. Я її витрусив, вигнавши звідти чималу компанію вошей, звичайного розміру, наскільки я міг судити, і всіся зверху. Хеймі лежав на спині, втупившись у стелю. На лобі в нього була подряпина, під носом запеклась кров на обох колінах порізи. З одного порізу цебеніла кров, стікаючи по лівій гомілці. Що з тобою сталося? запитав я. Тренування, глухо сказав він. У нього кибети немає, сказав Фрем із сусідньої камери, у того було підбите око. Ага, і ніколи не було, додав Стукс. У нього був синець під оком, а поза тим усе мало нормальний вигляд. «Заткніться обоє!» – гаркнув Ай через прохід. «Прибийте його, якщо дотягнетесь! А ні, то дайте йому спокій!» Фремі і Стукс замовкли. Ай сидів, спершись спиною об стіну своєї камери, похмуро втупившись між коліньми в підлогу. Його око було суцільним синцем. З інших камер долинали охкання, і час від часу було чути здушений стогін болю. Одна жінка тихо плакала. Двері відчинились, і зайшов Персі з відром, яке розхитувалося на згині його ліктя. Він зупинився, щоб подивитися на газовий світильник, який випав зі стіни. Персі поставив відро і вставив у зубчастий отвір. Цього разу він не випав. Персі витяг дерев'яний сірник із кишені халата, черкнув ним об кам'яний блок і підніс до Ніполя. Спалахнуло полум'я. Я чекав, що Фремі відпустить якийсь коментар, але фонтан жартів цього славного хлопця, схоже, ненадовго заціпило. І німен! Промовив Персі крізь дірочку сльозинку, яка колись була ротом. І німан. О, о, і німан. Я візьму трохи. Обізвавсь Ай. Персі подав йому маленький диск, діставши з відра. Мені він скидався на дерев'яний п'ятак, як у старій приказці, яка попереджала не брати таких. Don't take any wooden nickels. Популярна в США приказка попередження. Дивись, щоб тебе не надурили. І дай трохи новому хлопцеві, додав Ай. І якщо йому не треба, згодиться нікчемі. Лінімент? Запитав я. Протизапальна мазі що ж, в біса ще? Айота почав намазувати свій широкий карк. «Они!» – звернувся до мене Персі. Оне! я припустив, що він каже простягни руку, новий хлопче тож просунув руку крізь грати. Він тиснув у ні в долоню дерев'яний п'ятак. Дякую, Персі сказав я. Він озирнувся на мене. На обличчі застигло здивування. Можливо, йому ніколи не дякували, принаймні в глибокий малейн. Дерев'яний диск був товсто намащений якоюсь смердючою речовиною. Я присів біля Хеймі і запитав, де в нього болить. «Скрізь!» – сказав Він і спробував усміхнутися. «А найбільше?» Тим часом Персі тягав своє відро по проходу між камерами і бубонів. «Ініман!», ініман, ініман. «Ой, ой, лінімен!» Коліна, плечі. Найгірше, звісно, всередині, внутрі. Але лінімен тут не допоможе. Він аж задихнувся, коли я втирав мазю подряпане на колінах, але зітхнув з полегшенням, коли я масажував задні частини коліна, потім плечі. Під час футбольного сезону після чергової гри мені робили, і я робив, масаж. Тож я знав, що й до чого. «Це добре», – сказав він. «Дякую. Він не був брудним. Надто брудним. Принаймні не таким, як я. Я ж пам'ятав, як Келлін заверещав. Забери пацана, він брудний. Так я же не заперечую. Моє перебування в Емпісі було дуже активним. Згадати лише, як я скупався в грязюці на кладовищі, і як нещодавно відвідав Ремені, де було жарко, немов у сауні. Я так розумію, душових тут немає, так?» Ні -ні. Раніше була водопровідна вода в приміщеннях для команд, ще в часи справжніх ігор, а тепер тільки відра. Вода холодна, але... Ой! Вибач, у тебе тут суцільні затиски, на шиї біля потилиці. Після наступного тренування зможеш прийняти ванну повії, так ми це називаємо, а поки терпи. Якщо подивитись на тебе і послухати, що говорять інші, то тренування ці дуже грубі. Навіть вая пожмаканий вигляд. Скоро сам дізнаєшся, сказав Стукс. Але тобі не сподобається, додав Фреммі. У кінці коридору хтось закашляв. Накрийся, заврищала якась жінка. Ніхто не хоче підчепити те, що в тебе, домі. Кашель не припинявся. Три. Через деякий час Персі повернувся з візком, наповненим шматками напівсирої курки, які покидав у камери. Я з'їв свою порцію і половину порції Хеймі. У камері навпроти Ай скинув кістки в дірку для лайна і зарепетував. «Гей, банда, заткніться, я хочу спати!» Попри цю вимогу, між камерами ще якийсь час точилася обідня балаканина, яка згодом перейшла в шепіт і врешті стихла. Тож я думаю, що курка насправді була вечерею. А потім настала ніч. Точно сказати було важко, бо за нашим заґратованим віконцем завжди стояла непроглядна темрява. Іноді ми отримували стейк, іноді курку, час від часу кістляве філе риби. Зазвичай, але не щоразу нам давали моркву. Жодних солодощів. Словом, нічого такого, що Персі не міг би кинути крізь грати. М'ясо хороше, зовсім не ті червиві рештки, на які я очікував у підземеллі а морква хрустка. Вони хотіли, щоб ми були здорові. І ми всі були. Крім домі, у якого якесь захворювання легень, та хеймі, який ніколи багато не їв, а коли їв, скаржився на біль у животі. Хоч ранок, хоч полудень, хоч ніч, газові світильники не згасали. Але їх було так мало, що глибока малей не снувала в якихось сутінках. І це дозорієнтувало і пригнічувало. Якби в мене було відчуття часу, коли я сюди потрапив, а його не було, я б його втратив після перших доби півтори. Ті місця, куди Аарон вдарив мене гнучкою палицею, боліли і пульсували. Я намастив їх залишками лініменту, і це трохи допомогло. Я витер обличчя й шию. Грязюка відвалювалася грудками. В якийсь момент я заснув і бачив у вісні радар. Вона бігла, молода і сильна оточена хмарою помаранчево-чорних метеликів. Не знаю, скільки я спав, але коли прокинувся в довгому приміщенні з камерами, все, що було тихо, за винятком хропіння, несподіваного пердіння і кашлю домі. Я встав і напився з не забуваючи затуляти пальцем дірочку в дні бляшаного кухля. Коли повернувся на свою ковдру, то побачив, що Хеймі пильно дивиться на мене. Припухлі кола під його очима були схожі на синці. «Не захищай мене. Беру свої слова назад. Я все одно влип, як не крути. Вони товчуть мене, як мішок із зерном. І це просто тренування. Що ж буде, коли почнеться чесний двобій?» «Не знаю». Я хотів запитати його, що таке чесний двобій, але подумав, що це, мабуть, якийсь турнір із кривавого спорту, типу боїв у клітці. «32, як я вже зрозумів, ділиться до кінця». «Ну а тренування? Практика. Підготовка до головної події. Мене ж інтригувало набагато цікавіше. «Дорогою до Лілімара я зустрів хлопчика і чоловіка. І ти знаєш, вони були сірі. Чи ж їх не більшість? Ти ж мені дивина», – сказав Хеймі. «Відтоді як вбивця польоту повернувся з темного колодязя». Він гірко всміхнувся. У цьому одному реченні ховалася довга передисторія. І я хотів дізнатися, яка. Однак поки що зупинився на тому сірому чоловікові, що шкандибав на милиці. Вони йшли від узбережжя. «Зараз?» – прошепотів Хеймі з більшим інтересом. І той чоловік мені дещо сказав. Спочатку назвав мене цілим. «Хіба ж ні, на тобі жодного сліду сірості. Бруду повно, а сірості нема». А потім сказав... Перед котрим з них твоя мати задерла спідниця, щоб у тебе було чисте лице. Ти не знаєш, що б це могло означати? Хеймі швидко сів і витріщився на мене широко розплющеними очима. Та звідки ж вим'я кожного помаранчевого метелика, який будь-коли літав, ти взявся? Навпроти нас Ай щось пробурчав у вісні і засовувався у своїй камері. То ти знаєш, що це означає, чи ні? Він зітхнув. «Галієни правили емпісом з давніх давен. Це ти знаєш, геш?» Я махнув йому рукою, щоб він казав далі. «Тисячі і тисячі років!» І знову виникло відчуття, що в моєму мозку дві мови, і вони поєдналися настільки ідеально, що майже стали однією. «У певному сенсі вони і досі це роблять», – промовив Хеймі. «Вбивця польоту, будучи тим, ким він є, і все таке...» Якщо він, це й досі він, а не перетворився на якусь істоту з колодязя. Однак, де я, блін, зупинився? Галієни. Ех, тепер їх уже нема. Це родинне дерево зрубане. Хоча подейкують, що хтось із них ще живий. Я знав, що деякі ще живі, бо зустрічався з трьома. Хеймі про це я розповідати не збирався. Але був час, навіть іще коли батько мого батька жив, що галієнів було багато. Вони були прекрасні, і чоловіки, і жінки. Такі ж прекрасні, як метелики-монархи, яких винищив вбивця польоту. Ну, не всіх винищив, але і про це я не збирався йому казати. А ще вони були сластолюбні. Він усміхнувся, блиснувши зубами на диву білими і здоровими на такому виснаженому обличчі. «Ти знаєш, що це означає, геш?» «Так, чоловіки засівали своїм насінням усе навколо, не тільки в Лілімарі чи Цитаделі, але й на узбережжі, в Деску, Улумі. Розповідали, що навіть на Зелених Островах за Улумом». Він хитро усміхнувся. Але й жінки були не проти маленької пригоди за дверима, як то кажуть. Сластолюбні чоловіки, сластолюбні жінки і коштовний крихітний грабунок». «Бо чимало простих людей, за щастя, мають поєднатися з королівською кров'ю». «А ти ж знаєш, що виходить із таких забав, геж? «Діти», – сказав я. «Діти, але не просто. Головне – їхня кров Чарлі, яка береже нас від сірості. Хто знає, який там принц придворний, чи навіть сам король, злягалися з моєю бабусою, прабабусою, чи навіть із матусою. І ось я, і на мені жодної плямочки сірості». А он, ай, велика мавпа без жодної крапочки Домі і Чорний Том без цяточки Стукс і Фремі, Джейя Еріс Дабл, Булт, Дог Фрід Усі інші І ти Ти, який я ні чорта не знає Це наштовхує мене на певні думки Що? Прошепотів я На які думки? Та нехай, сказав Хеймі він ліги поклав одну руку на очі, схожі на синці. Просто подумай двічі, перш ніж змивати з себе грязюку. У кінці коридору той, кого називали Галлі, проривів. Тут є такі, хто хоче спати. Хеймі заплющив очі. Чотири. Я лежав без сну, роздумуючи. «Ідея про те, що так звані цілі люди захищені від сірості, спочатку вразила мене і здалась расистською, нагадавши фанатичних дурнів, які розпотякували, що білі люди від природи розумніші, ніж тим на шкірі. Я вважав, як уже сказав, що так звані особи королівської крові нічим не відрізняються від нещасних створінь, які гарують на ременях, аби у верховного володаря не згасло електричне освітлення. Але ж треба ще враховувати генетику, чи не так?» Мешканці емпісу могли про це не знати, але я знав. Розповсюдження поганих генів може спричиняти негативні наслідки, а королівські сім'ї якраз дуже успішно їх розповсюджували. Один приклад гемофілія, інший аномалія нижньої щелепи, так звана щелепа Габсбургів. Я дізнався про це не де небудь, а на уроках статевого виховання у восьмому класі. А чи не може існувати певний генетичний код, який забезпечує імунітет до деформуючої сірості? Я подумав, що в нормальному світі відповідальна особа прагнула б урятувати таких людей. У цьому ж світі відповідальний – вбивця польоту, саме ім'я, котрого аж ніяк не викликає відчуття безпеки і захищеності. Хоче їх знищити. Та й сірі люди, мабуть, так довго не живуть. Можна називати це прокляттям чи хворобою, але воно прогресує. Врешті-решт, хто залишиться? Я здогадувався, що це будуть нічні солдати. Врешті-решт, хто залишиться? Я здогадувався, що це будуть нічні солдати. Але хто ще? Чи вбивця польоту, оточений групою захищених послідовників? Якщо так, то ким вони правитимуть, коли цілих людей винищать, а сірі вимруть? Яка кінцева мета цієї гри? Та чи існує вона? І ще дещо. Хеймі сказав, що галієни правили емпісом з давніх давен, але це родинне дерево зрубане. Але він, здавалось, суперечить собі. У певному розумінні вони й досі це роблять. Чи не означає це, що вбивця польоту з... Звідки? З дому галієнів, як у романі «Гра престолів» Джорджа Мартіна, присвяченому опису королівських сімей. Щось тут не так, болія розповідала мені, через свою конячку, звісно, що чотири її сестри і двоє братів мертві, а також її мати і батько, здогадно королі-королева. То хто ж залишився? Якийсь байстрюк Штибу Джона Сноу в престолах? Божевільний самітник десь у лісі? Я встав і підійшов до град-камери. Трохи далі біля решітки своєї камери стояла Джая, на лобі в неї виднівся криво пов'язаний шматок бинта з плямою крові, яка просочувалася над лівим оком. Я прошепотів. «Ти в порядку?» «Так, нам не можна розмовляти, Чарлі. Зараз час сну. Я знаю, але коли почалась ця сірість? Як довго править вбивця польоту?» Вона подумала над запитанням. Нарешті сказала. «Не знаю». Я була дитиною в цитаделі, коли все це сталося. Негусто. Я була дитиною могло означати, що їй тоді було 6, 12 чи навіть 18 років. Я думав, що сірість могла початись і вбивця польоту міг прийти до влади років 12-14 тому через те, що, як сказав містер Бовдіч, боягузи приносять подарунки. Тобто містер Боудіч побачив, що відбувається, роздав друзям сякі такі гостинці, набрав собі повну золотих гранул і змився. А також слід урахувати, що сказала Дора. Редар була ледь доросліша від цуценяти, коли містер Боудіч був тут востаннє. Саме тоді і збувалося прокляття. Можливо. Вірогідно. Та ще й, ну просто по приколу, я навіть не знав, чи тривалість року в Емпісі така ж, як у нас. «Лягай спати, Чарлі, це для нас єдиний порятунок!» Вона почала відвертатися. Джая, зачекай!» Навпроти мене Айота забурчав, пирхнув і перевернувся на другий бік. «Ким він був перед тим, як перетворився на вбивцю польоту? Ким він був, ти знаєш?» «Елден!» – сказала вона. «Елден із роду галієнів!» Я повернувся до своєї ковдри і влігся. «Елден!» – подумав я. Мені було відоме це ім'я. Кобила Фалада, яка говорила від імені господині, розповіла мені, що в Лії було чотири сестри і двоє братів. Лія бачила нещасне понівечене тіло Роберта. Другий брат також був мертвий, та вона не розповідала, як це сталося і чи бачила вона його труп. «Цей другий брат завжди був добрий до неї», сказала Фалада. «Фалада насправді сама Лія. Другим братом був Елден». 5. Минуло три дні. Я кажу, що три, бо Персі дев'ять разів приходив зі своїм візком на півсарого м'яса. Але могло минути і більше часу. В сутінках глибокої малейн, ледь розбавлених світлом газових світильників, важко було вести лік. Весь цей час я намагався скласти докупи історію, яку я називав падіння емпісу або становлення вбивці польоту, або пришестя прокляття. Це було безглуздо, все трималося на якихось клаптиках інформації, якою я володів, але це допомагало якось згаяти час. Принаймні дещо цю часу. І в мене таки були і ті клаптики, хоч і мізерні. Один клаптик містер Боудіч говорив про два місяці, які сходять на небі, але я ніколи не бачив сходження місяців. Я їх взагалі мало бачив. А ще він розповідав про сузір'я, яких земні астрономи зроду не спостерігали, але я помічав лише випадкові зблиски поодиноких зірок. За винятком ефемерного шматочка Небесної синяви, який мені сяйнув під час наближення до сонячного годинника, я бачив тільки хмари, небо в емпісі дефіцит, принаймні зараз. Ще клаптик, містер Боудіч ніколи не згадував хану, а я не сумніваюся, що він би про неї сказав. Я не чув ні від кого імені гігантеси, аж доки не побував у Гуаски. Але найбільше мене цікавив третій клаптик, що найбільше претендував на розгадку. Містер Бодіч говорив про те, що може статися, якщо люди з нашого світу знайдуть дорогу до Емпісу. Світу безсумнівно повному незайманих ресурсів, і золото лише один з них. Незадовго до того, як він зрозумів, що в нього стався серцевий напад, він сказав... Чи боятимуться вони, тобто потенційні грабіжники з нашого світу, пробудити жахливого бога того місця від тривалого сну? Судячи з запису на плівці, справи в Емпісі вже тоді були погані. Тоді, коли містер Боудіч перебував там з останнім візитом. Однак Ханна, мабуть, тоді ще не заступила на свій пост. Місто Лілімар було вже безлюдне і повне небезпек, особливо вночі, як казав Боудіч. Чи він дізнався про це з власного досвіду, наприклад, під час останньої експедиції з метою поповнити запас золота, чи просто почувсь джерел, яким довіряв, можливо, від Вуді? Мені здавалось, що він здійснив останню подорож по золоту і що Ханни там не було. По цьому хиткому фундаменті з сірників я спорудив хмару чос припущень. Коли містер Бовдіч востаннє відвідував Емпіс короля з галієнів, якого здогадно називали Джан, і королеву з того ж дому, ім'я невідоме, вже було повалено. Щонайменше п'ятеро їхніх дітей були вбиті. Лія втекла разом із тіткою Клавдією та дядьком, чи кузеном, точно не пам'ятаю, Вуді. Лія стверджувала, що її брата Елдена також убито. Але зрозуміло, що Лія любила його найбільше з усіх. Це вийшло просто з вуст конячки, ха-ха. Чи могло бути так, що Лія воліла би повірити радше в те, що Елден мертвий, ніж у те, що він став вбивцею польоту? Чи може сестра повірити, що її обожнюваний брат став монстром? Чи могло бути так, що Елден також уникнув розправи, якщо саме це тоді сталося, і пробудив жахливого бога цього місця від тривалого сну? Мені здавалося, що це найвірогідніше з моїх припущень, через сказа на Хеймі. «Відтоді, як вбивця польоту, повернувся з темного колодязя». Ця легенда могла бути просто міфом. А якщо брат Лії спустився в темний колодязь, як і я спустився в подібний, щоб дістатися сюди, або для того, щоб уникнути розправи, або навмисне. А якщо він спустився як Елден і повернувся як вбивця польоту... Можливо, ним керував бог цього темного колодязя. А може, Елден одержимий тим богом і був ним? Жахлива думка, але вона мала певний сенс з огляду на те, як усіх, і сірих, і цілих, методично винищували, причому більшість повільно і стражденно. Дещо сюди не підходило, але загалом складалася картина. І я ж кажу, це дозволяло вбивати час. Але було одне запитання, на яке я не знаходив відповіді. Що можна з цим вдіяти? 6. Я трохи роззнайомився з товаришами по в'язненню, але оскільки всі ми були замкнені в камерах, зав'язати, так би мовити, міцні стосунки не вийшло. Фремі і Стукс були комедійним дуетом, хоча своїм гумором чи тим, що за нього видавали, переважно самі вони й тішились, чого не скажеш про решту товариства разом ізі мною. Домі був величезний, але мав характерний цвинтарний кашель сухотника, який посилювався, коли він лежав. Другий темношкірий хлопець Том був набагато менший. Він мав фантастичний співочий голос, але тільки Еріс могла вмовити його хоч іноді заспівати. Одна його балада розповідала історію, яку я знав. У ній йшлося про маленьку дівчинку, яка пішла провідати свою бабусю, але знайшла вовка в бабусині нічній сорочці. Червона шапочка, яку я знав, мала щасливий кінець. Але томова версія закінчувалася досить похмурою римою. Вона тікала, та її схопили. Дарма кричала, все одно згубили. У глибокій Малейн був дефіцит на щасливі кінці. На третій день я почав розуміти справжнє значення слова «схибнутися». Мої товариші по підземеллю, може, і були цілими, однак не кандидатами в Менса. Менса – міжнародна організація, що об'єднує людей, які мають високий коефіцієнт інтелекту. Джая здавалася досить розумною. Ще був хлопчина на ім'я Джака, який знав безліч загадок. Але поза тим розмови довкола були безглуздим белькотінням. Я робив відтискання, щоб розігнати кров, присідав з підстрибуванням і бігав на місці. «Ви тільки гляньте на цього юного принца!» «Ач як красується!» – сказав якось Ай. Айота був мудаком, однак я пройнявся до нього симпатією. Чимось він нагадував мені давнього приятеля Берті Берда. Подібно до друзяки Берда, Айота був дуже щирий у своєму ідіотизмі, до того ж я завжди захоплювався неординарними тріпачами». Айота був не найкращим із тих, кого я знав, проте все ж непоганим. І хоч я ще був тут без року тиждень, мені подобалося його заводити. Подивись на це, Айо, сказав я і підніс руки долонями вниз до грудей. Мої коліна вдарили по них. А ну, чи вийде в тебе так? Це щоб я щось перенапружив, розтяг м'яз, щось собі порвав. Тобі б цього дуже хотілося, Геш. Ти б тоді міг утекти від мене, коли почнеться чесний двобій. «Навряд чи почнеться?» – заперечив я. «Тридцять один, більше не буде, а вбивця польоту хоче тільки цілих людей. А ось так зможеш зробити?» Я підняв руки аж до підборіддя і продовжив ляскати по них колінами. Мої ендорфіни, хоч і охляли, прийняли виклик. «Будеш так робити, дупу порвеш», – заважив Бернт. Він був найстарший з нас, майже зовсім голомозий. Ріденькі залишки волосся були сиві. Мене це розсмішило і довелося зупинитись. Хеймі лежав на своєму сіннику і посміювався. 32 набереться», – сказав Ай. «Якщо найближчим часом ми не отримаємо когось іще, вони поставлять руду Моллі. Вона і буде тридцять другою. Це стерво скоро повернеться з Кречі, і вбивці польоту не доведеться довго дожидатися своєї розваги». «Тільки не вона», – сказав Фремі. «Навіть не згадую її!» – вигукнув Стукс. На їхніх обличчях був однаковий вираз тривоги. «Я вже її згадав!» Ай стрибнув на грати своєї камери і почав їх трусити. Це була його улюблена тренувальна вправа. «Вона ціла, геш, «Попри те, що та її здеревенна вахлакувата мати чортова бабега гепнулась колись із розкарякуватого дерева і розпанахала мордяку зверху донизу». «Зачекай», – попросив я. Мене вразила жахлива думка. «Ти ж не хочеш сказати, що її мати – це Хана», – сказав Хеймі. «Та, що охороняє сонячний годинник і скарбницю. Хоча, якщо ти дістався сонячного годинника, значить вона уникає роботи. Вбивці польоту це не сподобається». Я майже не звернув на те уваги. «Мені було дивно, що в Ханне є донька, бо я навіть уявити не міг, хто б захотів із нею зляхтися, щоб сплодити потомство». «А ця Молі, вона, як це, гігантеса?» «Не така, як її мати», – сказав Аммі з кінця коридору. «Але здоровецька. Вона їде докречі побачитись із родичами. Земля веледнє, ага. Вона повернеться, і якщо вхопить тебе, то ти тільки хруснеш у її руках, як сірник». А я ні. Я швидкий, а вона повільна. О, а ось цю Джека точно не знає. Я висока в молодості, а коротка в старості. Хто я? Свічка, сказав Джека. Цю загадку всі знають, дурню. Я промовив, не задумуючись. Ось тобі свічка, щоб ліжко освітити, а ось і сокира, щоб голову відрубити. Here comes a candle to light you to bed. Here comes a chopper to chop off your head. Останні два рядки старовинного англійського дитячого віршика лічилочки для гри «Помаранчі і лимони», нагадує наш Джерельце. У цій грі проглядається символ гільйотини, а два останні рядки фактично розповідають про долю в'язня, приреченого на страту. Ввечері йому приносять свічку на ніч, а вранці по нього приходить кат. Цей віршик часто використовується в літературі, зокрема в романі Джорджа Орвела «1984», де серед іншого Сокира стає образом небезпеки, що постійно нависає над головою героя роману, якого змусили відмовитися від здорового глузду і власної особистості. Запала тиша. Потім озвався Ай. «Господи, Всевишній, де ти таке чув?» «Не знаю. Мабуть, так мама мені казала в дитинстві». «Твоя мати була дуже дивна». Більше ніколи цього не кажи, це поганий віршик. Трохи далі в сирому і холодному коридорі підземелля глибока Малейн почав кашляти домі. І все кашляв, і кашляв. Сім. Ще через два-три дні, кажу приблизно, бо час у підземеллі, то не час. Прийшов Персі, щоб роздати нам сніданок, і цього разу то справді був сніданок. Крізь грати летіли ланки ковбаси з щедрими ланцюгами. По дев'ять-десять ланок на ланцюг. Я схопив мій на люту. Хеймі впустив свій брудну підлогу, потім підняв і апатично витер бруд. Якийсь час він дивився на ковбасу, потім знову її впустив. Мене вразила його моторошна схожість із радар, коли вона була стара і помирала. Він знову ліг на свій сінник, підтяг коліна до грудей і відвернувся до стіни. Навпроти нас, біля грат своєї камери, навпочепки сидів Ай і наминав ковбасну вервечку зсередини, рухаючись туди-сюди, наче гри з качам Його борода навколо рота блищала від жиру. «Ну ж, Бохеймі», – сказав я, – «спробуй з'їсти хоч одну». «Якщо він не хоче, кинь її сюди», – запропонував Стукс. «Так, ми дамо їй раду з подвійною швидкістю», – сказав Фремі. Хеймі перевернувся, сів і поклав свій ланцюг ковбаси на коліна. Подивився на мене. «А мені треба?» «Краще з'їж ні сказав Ай. «Він уже з'їв дві ланки по одній з кожного кінця». «Ти ж знаєш, що це значить, коли нам таке дають». Будь-яке залишкове тепло, яке могло бути в ковбасах, зникло, а середини залишались сирими. Я згадав історію, вичитану в інтернеті, про хлопця, який потрапив до лікарні зі скаргами на болі в животі. Рентген показав величезного глиста в кишках. Через вживання недовареного м'яса, стверджувала стаття. Я спробував забути про це. ге ж, спробую про таке забути. І почав їсти. Я чудово знав, що означає сніданок з ковбас. Тренування. Буквально зараз. Персі вертався коридором. Я знову йому подякував. Він зупинився і покликав мене розплавленою рукою ластом. Я підійшов до град. Хрипким шепотом у сльозоподібну дірочку, яка тепер була його ротом, він сказав. Е «Ей, ося!» Я похитав головою. «Я не розумію...» е «Ей, ося!» Потім він знову рушив до виходу, тягнучи за собою порожній візок. Двері зачинились, рюкнули засоби. Я повернувся до Хеймі. Він з'їв одну ланку ковбаси, коснув другу, давився і виплюнув собі в руку. Підвівся і викинув у дірку для відходів. «Я не знаю, що він хотів мені сказати», – промовив я. Хеймі взяв наш бляшаний кухоль і потер його рештками сорочки, таким рухом, як людина полірує яблуко. Потім сів на свій сінник. «Іди сюди!» Він поплескав по ковдрі. Я сів біля нього. «Тепер сиди спокійно!» Він роззирнувся. Фремі і Стукс відійшли в дальній кінець своєї паскудної квартирки. Айота був поглинений поїданням останньої ковбасної ланки, розтягуючи задоволення. З інших камер чулися звуки чавкання, відрижки й цмакання. Очевидно, вирішивши, що на нас ніхто не звертає уваги, Хеймі розчепірив пальці. Він міг це зробити, будучи цілою людиною з руками, а не ластами. І запустив їх у моє волосся. Я відсахнувся. «Ні, ні, Чарлі, сиди спокійно». Він намацав шкіру моєї голови і сіпнув за волосся. Посипались хмари бруду. Мене це особливо не збентежило. Проводіть кілька днів у камері, похезайте, попісяйте в дірку в підлозі, і ваші тонкі чуття трохи притлумляться. Але все одно було жахливо усвідомлювати, наскільки я брудний. Я почувався другом Чарлі Брауна, Пік -пеном. Вигаданий персонаж коміксів Арахіс Чарльза Шульца. Молодий, доброзичливий хлопець та завжди дуже брудний і оточений хмарою пилу. Хеймі тримав кухоль так, щоб я міг бачити своє розпливчасте відображення. Ніби перукар, який показує тобі твою нову зачіску. Тільки кухоль був погнутий і пом'ятий, тож нагадувало криве дзеркало в кімнаті сміху. Одна частина мого обличчя була велика, друга мала. «Бачиш?» і «Що я маю бачити?» Він нахилив кухоль, і я зрозумів, що моє волосся спереду, де Хеймі струсив бруд, більше не каштанове. Воно стало білявим. Тут, унизу, де навіть не було сонця, яке могло б його вибілити, воно стало білявим. Я схопив кухоль і підніс ближче до лиця. Важко було сказати напевне, але схоже, що очі в мене також змінилися, замість темнокарих, якими вони завжди були, начебто стали світло коричневими. Хеймі обхопив мене ззаду за шию і притяг ближче до свого рота. Персі сказав, «Не мий волосся!» Я сіпнувся назад. Хеймі пильно дивився на мене. Його очі, такі ж карі, як колись мої, були широко розплющені. Потім він знову притягнув мене до себе. «Ти справжній принц? Той, хто прийшов нас урятувати?» Вісім Я не встиг нічого відповісти, як грюкнули, відчиняючись дверні засоби Цього разу то був не перся, То були четверо нічних солдатів, озброєні гнучкими палицями Двоє йшли попереду, розставивши руки І двері по обидва боки з виском відчинялися Час тренуватися! Завершав один зі скучим комашинним голосом Ну ж, бо народ, гайда всі гратися! Ми повиходили з камер Арон, який тримався осторонь цієї купи марюк, повів мене направо. Ми пішли ліворуч, усі 31 подвійною ширеною, ніби діти на екскурсію. Я йшов у кінці, єдиний без напарника. Інші двоє нічних солдатів вийшли позаду мене. Спочатку я подумав, що приглушене потріскування, як при низькій напрузі, то моя фантазія, що спиралася на попередні випадки, коли мене торкалася огортальна сила, котра оживляє цих страховидл. Але це була не фантазія. Нічні солдати були електричними зомбі. Це мені здалося шикарною назвою для хеві-метал-гурту. Хейм шов за йотою, який весь час штовхав плече мого кістлявого співкамерника, змушуючи його спотикатися. Я хотів сказати гальмуй, натомість із вуст злетіло припини. Ай насмішковато подивився на мене. «А хто це помер і зробив тебе богом?» Припини, сказав я, навіщо дражнити того, хто є твоїм товаришем у цьому мерзенному місці? Це було зовсім не схоже на Чарлі Ріда. Той хлопець радше сказав би, гальмуй дешеві приколи, задовбав, а не те, що тільки-но вилетіло з рота. І все ж це був я, і посмішка йоти змінилася виглядом спантиличеної задуми. Він відсалютував у британському стилі, приставивши здоровенну долоню тильним боком до низького лоба, і сказав «Сер, єсть сер! Подивимось, як довго ти мною покомандуєш і спелькою повною грязюки!» І знову повернувся обличчям уперед. «Привіт, друзі! Ви давно були у відпустці?» Це якесь дивне питання, і навіть слово зараз звучить дивно. Я не розумію, навіщо та відпустка, якщо відпочивати просто соромно. Мій двоюрідний брат Ромка, той, що так званий фермер, що засіває бавовною Херсонщину. Так от, він за півроку мріяв, що буде відпустка, поїде додому, заскочить і до мене. Але по факту відпустку то дали. І що він робить? А треба, каже, машину підшаманити. Словом, те, що ніяк не встигав зробити в робочий час. Розповідав про колегу, якого втратив. Степанича. Але це не сумна історія. Колега цей був для того і створений. Степанич – це така трубка, яку він поклав на плече, перш ніж сарай з якимись паразитами злетів у повітря. Словом, доки ми живемо порівняно буденне життя – так, днями тут в небі багато літало, але з цим вправно впорались інші хлопці. Так от, сьогодні ніби свято, перше січня, з новим роком, ага. Але для сил оборони це такий самий день і ті самі ризики. Не забувайте про наших хлопців і дівчат і закиньте їм трохи грошей. Вони там заради нас. Дякую вам, друзі. Дякую, що тримаєтесь. Почуємося. І все буде Україна, сонечко.